Грицько Карпенко Вовк і старий собака. А жив собі в однім селі чоловіку богий, тільки за це вже не скажу вам, в якому селі і як того чоловіка звали. Бо бачте, я цю казку про вовка й собаку чув від мого діда. А він, розказуючи, мені про те нічого не казав то й я про це нічого не казатиму. Ну, добре, от той чоловік тільки всього і мав худобини, що кота та собаку, котрого він звав сірком, та пару овичат і одного барана. Правда і то, він мав таки чимало ґрунту і свою оселю, та що ж того, як нема свого плуга? А до того ще Господь благословив його дітьками. Та все то було малеча. дріб'язок, один другого менше. Погодуй їх, одягни, подушне віддай, а все ж то, як би не було, з одних рук потягнись, то не жарти. Собака-сірко, такий вірний був, добрий. Сам пас у полі овечата. А вже ви самі бувайте здорові, знаєте. Коли собака пастухом, то і родової матері вовк бешкету не робить. Пройшло так років з півп'ята, і вже у того чоловіка зробилась ціла отара за приводом і приглядом вірного собаки-пастуха. От по такій рахубі той хазяїн зробився заможний і найняв двох пастухів і всякої другої худоби придбав. Так, що вже всі почали завидувати йому. Сирко ж такий був хват собака, що його всі вовки боялись, бо він вовчий дух чув за дві верстви. У чоловіка того вже й дітвора попідростала, а собака Сирко зробився старим. І вже став бояться холоду. Забереться собі у солому, то там і вдарить доброго хропака сердяга. А вовкам, то і на руку. Ковінька. Тут-то вже вони і попораються. А хоч у селі і в господі було багацько собак молодих, так що ж? Вони хоробрі тільки на язиках брешуть. То дуже. А як угледять вовків? геге. як звали. І вдень треба шукати їх з ліхтарями. Але ж хазяїн за такі шкоди почав гримати на сирка так. Га? його собака. Зовсім збесився. Уже й Мишей не ловить. Треба його повісить. Дивити його. Вовки тягнуть овечки й скотину, на йому й нужди мало. Нехай уже молодії собаки не встревожуть, а то їм не диво. Бо вони ж молоді. Їм треба вибачити. Слухайте щоб ніхто не дав ані крихти хліба. Нехай здохне проклятий собачисько. Женіть його з двору. Нехай згине, коли не вміє шануватися. Геть його, геть! Почувши от хазяїна таку собі зневагу, сірко сів, заплакав дірко. Та й каже, «Боже ж ти мій єдиний, яка моя старість? Чи думаю же я, що так мені подякують? Кого я зробив хазяїном, кого на ноги поставив, той мене жене з двору свого і на старості літ не хоче прихистити». Ой, доле моя, доле, Як мене мають за мою вірну службу повісити, То під дуж я лучше в ліс. Нехай мене звір з'їсть, Нехай мене розтерзає, Мені легше буде. Сказавши теє, Собака пішов, плачучи, і села в ліс. І не встиг ще зайти ущавину, а з вовк йому назустріч шусть. Ну, дума собі, Сірко, тепер уже мені прийшов кінець. Аж воно зовсім не так сталося, як гадалось. Бо вовк замість того, щоб кинутись на собаку і розірвати його. Та здоров був, сирко, кудись ти тягнеш свою старість. Здрастуй, от, іду в світ за очі, іду смерті шукать. Змилуйся хоч ти, вовче, надо мною безпритульним. Розірви мене. І цим ти одячиш мені за те, що назад сім літ я розірвав твою матір, я задавив брата і, доганяючи твого старого батька, підірвав йому литки так, що вже більше не мусив ходити на здобутки. «Та й тобі самому!» Не раз від мене доставалось. Ну, чого ти на мене витріщився? Рви. Роздирай свого ворога. Що ти, Сірко? Хіба я здурів? Ні. Хвалити бога, я вовк. І ще не прийшов на злий розум твого хазяїна, чоловіка. Я хоч і вовк, а не зневажу себе до того, щоб, бувши молодим, та став рвать такого старого, як ти, собаку. Ні, я маю гонор і пам'ятаю, що я вовк. Е, е, ти як бачу шмаркач, а не вовк. Ти і тепер боїшся мене, старого собаку. Чи не сором же тобі? Ех, сірко, сірко. Як бачу, то печаль і горе заткали твій собачий розум. До себе у халяву замість люльки. Тебе вітер повалить, і рак клеснею задавить. Інше діло бояться, а інше мать повагу і шанобу. Тоді б мені був сором, якби не умів оцінити твоєї вірності. Ти був собака, а ми, вовки, наше діло було красти, а твоє берегти. А що твій хазяїн так тобі подякував гарно за твою вірність, то все не диво, бо от людей краще ждати не можна. На вони люди, а ми хоч і вовки. Але вся наша громада, від старого до малого, всі тебе поважаємо. А від кого ж ти знаєш про те, що до мене мій хазяїн немилостивим зробився? Хоч ми і в лісі живемо, а не бійся, все добре знаємо, що діється проміж вами і людьми. А щоб тебе завірить в ширості моїх слів, то підожди мене трохи отут, у тім кущі, а я піду, украду овечку та отут з тобою розділим по-братськи. Я знаю, що ти їсти цупко хочеш. Постривай, а я швиденько вернусь, а вернувшись, — Я тобі пораю одне таке діло, що через нього хазяїн твій буде до тебе добрий як перше, в молоді твої літа. Сказавши це, вовк побіг у село, а сирко стався і ліг у кущі. Незабаром вернувся вовк і приніс молодесеньке ягнятко, розірвав його. І так вони собі гарненько підкріпились, а підкріпившись, зараз собака-вовка спитав. — ж ти мені, добрий вовче, яким побитом ти мене хочеш увести в ласку до хазяїна? — Е-е, яким побитом? — Все вже, бач, голубчику, буде у мене з тобою маленька умова. Коли твій хазяїн піде завтра у поле і візьме маленьку свою дочку з колискою, то приїхавши вони повісять колиску під дубом. А я сховаюся в кущах і буду там лежати. А ти тепер приїди додому і завтра за ними і собі чимчую поле. Хоч вони тебе і проганятимуть. Я заховаюсь у кущах і там усюхну. А тільки що вони заробляться, почнуть жати, то я вискочу. Ухвачу засповивач злегенька дитину та й дам тяху. Що вони займуться, почнуть мене доганяти і собаками. Та я їх не боюсь. Ти ж тоді в самий лемент потихеньку скандибай побіля хазяїна. А я ж тим часом покину дитину. Та як дам доброго драпака собакам, так вони всі геть позабігають. А я знову хвачу дитя і побіжу далі. А ти тоді пожений за мною. А я вже побачивши, що ти женешся за мною, стану на місці. Бач, нібито, хотітиму розірвати дитину. Ти ж прибіжиш і кинешся на мене, а я впаду, будь-чим ти повалив мене. І будем так вовтузитися з тобою доти, аж до тих хазяїн ми. -то ми Будуть добігати до нас, тоді я вирвусь під тебе і втечу, а ти собі станеш над дитиною та й стоятимеш, аж поки вони прибіжать. От що, після цього вони до тебе такі добрі будуть, що й сказати не можна. А що пак ти думаєш? Правда, брати вовче, це її діло дуже добре буде. А вже ж добре. Та тільки ось яка умова. Раз у тиждень, саме в у п'ятницю, у півночі, ми будемо приходити в село на здобутки. То ти, як уже старий собака, і добре знаєш своє діло, зараз хвалтуєш собак по всім селі та й одури їх так. Веди на другий кінець села, ну, не наче ми там, і нахваляйся нам дать доброго шквару. А тим часом ми в селі попораємося по-своєму. Великого башкету не будемо робити. А інколи ти так зробиш по умові з нами. Ми зберемося цілою юрмою. А ти згвалтуєш собак та прямісінько їх поведеш на нас. А ми, побачивши вас, да мов тікача, ну, наче вас полякались. І ти з ними таки Далеко геть за село проженешся. То таким побитом і ти розкосуватимеш, і ми не голодуватимемо. Добре, вовче, нехай так і буде. Еге, брате собако. Нехай не добрий чоловік. Так тож не людське нехай, а наше з тобою шире. Та воно так, але знай, як тільки ти нам зрадиш, то ми подякуємо тобі по вовчому. І знову введемо тебе в немилість до хазяїна, а людська немилість... Сам єси знаєш, багато гірша вовчих зубів. По цій мові буваймо здорові, але ж тільки виконай мені таке, далебі, яке я тобі скажу. Говори за мною. Кажи, я на все готов, сказав собака, вищерівши зуби. Ну. Говори за мною, та гляди не помиляйся, щоб я з собаки доброго зробився чоловіком злим і ледачим. А в додаток такому нещастю оженився на київській дівчині і жив у неї в приймах з тещею. Якщо я зраджу і скривджу В чим-небудь проти умови вовкам Ух, братику вовче Аж страшно вимовляти ці слова е, Аж зуб на зуб не попада Аж циганський піт мене пройняв Слухай, вовче а чи не можна б так? Ну, щоб хоч і жениться, то не на київській жінці. е ні, брате, джузьки. Що ж то й за кара буде, як не на київській жінці? е ні, лебедику, на київській. О, тоді не зрадиш. А то чого доброго? Ти ще й фука нам такого стругнеш, що ну та ну. Може, з глузду на старість захочу зробити чоловіком чоловіком? Собаки. О, що це ти, брати вовче? Це б то вже була найгірша доля на землі. Сур'єм та пек. Та о нехай присниться. Ну, тепер прощай, поки що. Я побіжу, та оцей недоїдок. Понесу своїм діткам. Прощай, Сірко. Вовк побіг хутко, а собака потягнувся додому та йдучи сказав. От не думав і не гадав. А ворогом я, собака, зробився чоловіку. Та що ж, не моя-то причина. На другий день раненько, іще до схід сонця, хазяїн з наймитами, жінкою і дитинкою, поїхали в поле жати, а церкву собі за ними. От як уведів хазяїн сірка, зараз закричав, «Ух ти бісова собака! Хлопці, поженіть біса старого! Бачите, і він нарохтився в поле, щоб біля торбин попоратися!» Сірко, почувши це, Отбіг та й завив вельми жалібно. От сава собака! Чи й ви сказав хазяїн, розсердившись. Як прийдем до поля, то треба неодмінно повісити. От вони вже й приїхали на поле, повісили колиску з дитинкою під дубом, а самі почали жать. Сіркош тим часом одбіг та й ліг на кургані, щоб манячить хазяїнові в очах. Вовк, як вискочить, з кущів, як ухопить дитину, та й помчав її на та повз хазяїна. Угледіли і кинулися всі за вовком. Таскують собаками. Утютю, у тутю. Візьміть рябко, жучко, мурко, ручко. Та куди ж тут тобі. Собаки все молоді. Брехать то вони брешуть дуже. А до вовка і не приступу. Аби він повернувся то геть подлітають. А далі вовк, як покинув дитину, та як погнався за собаками, то вони й позабігали геть у поле, замовкли, і цькування хазяйського годі слухати. А сірков цю пору саме пустився за вовком, а той, побачивши, зупинився. Сирко, догнавши вовка, повалив його, і обоє собі сміються, та й в перекидки гуляють. хе хе -хей. Хоч бач, думали люди, ніби він рве вовка. От уже хазяїн ми, стали ближенько підбігати до них, вовк побіг, а собака Сирко Став над дитиною, прибіг хазяїн з хазайкою, і побачивши, що дочка їх жива, і що один тільки сірко подняв її у волка з зубів і врятував от смерті, то обоє обняли сірка. І ну цілувати, і милувати його, Од радості не знали, як і звеличать. Хазяйна сірка каже, голуби мій, батько мій рідний, братико мій єдиний, друже мій вірний, серце, душа моя, рід мій. І цмок, цмок собаку. А хазяйка і собі. Сирко, мій вірний, матінко моя, зозуленько моя, Ах, сестричко моя, возлюблена дитино моя, Сірашенько. Ого, думай, сирко, якої я честі. Через вовка у хазяйна дожився, бач, і батьком, і маткою величають. Радість їх осліпила так, що проте забули, що я й собака. — От бач, стара, — сказав хазяйн, — якби не сірко, пропала б наша дитина. «А ти було його лаєш, та б'єш, та їсти не даєш!» «Гріх тобі смертельний! Ти ж сама бачила, що удіяли молоді собаки, га?» «Ні, ні, чоловіче, своєї винити на мене не складай», – говорила хазяйка. «Бо то ти забув теє!» Що Сірко нас і на ноги поставив, худобу нашу, як своє око, зберігав. А ти при старості, ти хотів його повісити і лаяв за те, що він старий, собака, а молодим вибачав, що вони молоді. А то єси, голубчику, забув, що старість неможна, і що Сірко. «За молоду для нас вирубив своє здоров'я!» «Е, мовчи, стара! Ми обоє рябоє! Тільки ж теперечки, щоб мені сірко все те їв, що ми!» «Та ще й цієї честі для нього мало, бо він вірний і добрий собака!» Готуй йому кожен день молочну кашу, локшину, курку печену, ковбасу пряжену, сала смаженого, вареники і порося. Коли захоче, тоді нехай собі їсть на здоров'я, а спать нехай спить де захоче щоб йому ти стелила подушки, а борони Боже, як я учую, що хтось зі щеляді його як-небудь налає, або чим другим зневажить. То, тому дам такого феферу, що й до нових віників пам'ятатиме. Не так-то швидко у рем'я йде, як на скорих своїх конях по дорозі життя, як казка кажеться. Дочка та, що була в вовчих зубах, виросла, стала дорідною дівкою, її вже засватали і приготовлялись весільні роботи. Хозяйн казав, щоб сірку було всього вдосталь. І окрім того, кого б до себе із собак не привів у гості на весілля, то щоб ніхто не смів і пари зу спустити. От уже настало весілля. Пішов пир горою, сірко їсть, Є, гуляє, слухає і чує, як хазяїн за столом розказує. «От, панове, якби не мій вірний собака, сірко, то б моїй дочі не виростать, не животіть і замужем не будь!» «А вам у мене не гулять!» Поки там хазяїн точив бали, а Сірко побіг у ліс. «Чи не вздрить вовка, свого нареченого брата?» «Аж так і є! Тільки що війшов в ліс, стрів вовка. Бач, каже собака, Ай, про вовка помовка!» А вовк і тут здоров. Ех, де то вже здоров? Оце, як бачу, на силу очуняв. От, ледве тягнувся, трохи не гигнув. Чого? А, правда, старість, не радість. Тільки ж... Нас з тобою, брате Вовче, і то сказати. Не зліт іде, а вліта. Чи ти, брате, знаєш, дочка хазяйка сьогодні вінчалась. У нас весілля. Так ходім до мене. Погуляємо. Бо ми її обоє в зубах держали. І вона була справою нашої умови. Ходім! Я заведу тебе під піч, та туди поношу і поросят пряжених, хе -хе, і гусей, і курей, всього, чого душа твоя забажає. Та там під піч з тобою. Погостюємо і побалакаємо, е? Ходім. Ну, чогося ти вилічи в очі? Ай, нехай Бог милує, неначе не самовитий. Ей, гай, гай, Пожалься, Боже, як все тобі, сірко, не сором і нести, за моє до тебе добродійство ти хочеш подякувати мені лихом? Бач, улищаєш мене, щоб там нацькували і вбили? Ні, не на дурня ти напав. Бач, я казав правду, що собаки близькі людям то у них і навчились лукавствувати і за добро злом платить. От воно на моє вийшло. Е-е-е, ти брешеш, пане Вовче? Мій хазяїн, як ти сам бувай здоров, знаєш, духу мені не чує. Я, спасибі тобі, не живу, а розкосую. Так і тепер, на свадьбі, казав хазяїн, щоб мені і писнуть ніхто не смів за те, якого приведу до себе у гості або братиму які потрави. Так я тебе, мій приятелю, тим сміло і кличу до себе. А тепер ніч. В господі, все п'яно та голо. Скачуть перезву, мов на віжені, то ми з тобою, брате, любісінько, проберемось під піч, тільки ти не світи очима по вовче. О, коли так, то піду, сказав вовк, облизуючись. Ходім і пішли в село з сірком. Прийшли в поділля, а потім і в хату сведенько пробрались до підпіччя, вовк сів собі. А сірко побіг у пекарню, узяв пороса і притаскав, і каже вовку, на, брате, довольняйся, а я піду ще гуску та пару курей печених притягну і побіг і то приніс сіли собі удвох сидять розмовляють і їдять аж тут почались піви і частування вовк і угредів чапью тваринуху та й каже чуєш сирко а що то вони п'ють таке червоне і, мабуть, смачне, бо аж облизуються. А чи не можна б часом перекинуть трохи сюди, промочить уста вовчі? Добре, братику мій добре. Та би на душу пішло. Піду принесу цілий глек. Пий на здоров'я. Сказавши це, Чирко побіг з-під печі і запопав у лапи глек з Варенухою. Примчав та й каже, «Пий на здоров'я, це Варенуха, е. вона дуже смачна». Вовк покустував і далі потягнув разом і вицідив до цяти. Е, — Але смачно, — каже, — біса варенуха. — От спасибі тобі, брате Сірко. Чи не можна б часом іще глечик принести? Е, — Ні, брате, не можна. І це є, коли б так минулось. Ти не знаєш, вона п'яна. Так розбере, що і ніг не поволочиш, а після напохмілля голови не зведеш. Брешеш же ти, пане Сірко, вибачай, хоч і ти старший від мене. І я за твоїм хлібом і сіллю, а все-таки скажу тобі, що ти... Брещеш. Мов той цицик. Е От що, лупчику. Я один глечик випив, а? Та вже та вже дуже весело зробилось на серці. Тут же саме мов на лихо почались співати, грати та танцювати. А вовк, побачивши це, каже... Ех, ех, а як же вони погано співають? Аж мені гідко слухати. А ще люди... Еге, знаєш що, Сирко? Давай завдамо їм сорому. Я заспіваю. «Так, що їм і не снилося!» «Що ти, вовче, здорив чи збісився? Ой! Адже як ти тут заскиглиш, то всіх полякаєш! І дізнаються, що в хаті вовк! Тебе тут знайдуть, уб'ють, і мені того не минути!» «Скажуть таки, то я собака!» Що його вулка в хату вів? Що ти сказав? Я стіглю? Ух, ух, ти собака дурний! То як твій язик повернувся вимовити таку зневагу? Першому співачці між хоробрими і високоповний. «Високовельможними вовками!» «Ага! Ага! А я? Я встиглю, то твої вовки, е, чи то пак, твої посполиті люди встиглять!» «Та я ось зараз назло тобі!» Як гукну, то сів вуха позаклада. І вже було наладився гукнуть. Так на силу сильську собака спинив його. Постій, дай хочу текти мені з під печі. А тоді собі співай, «І на мене не пиняй, якщо станеться, і слухай, вовче, як тебе цькуватимуть мною, вибачай, буду так рвати тобі литки, як і другі собаки, бо інакше не можна нічого діять, і щоб самому в біду не попастись». Іди, іди, дурний пане собако, іди собі звідси. Тебе завитки беруть, що мене твої хазяї за те, що я співаю гарно, почуватимуть веренухою і з собою посадять за стіл. Добре, добре, сказав Сірко. Швидше шмигнув з хати. А вовк затягнув на всі лади вовчого співу. Люди, як почули, полякались і не доберу толком, де вовк. А так, як він вив, не перестаючи, то знайшли його під пічу. Начкували собаками, побрали дрючки, кочерги, лопати, рогачі. От вовк баче, що переливки, то прожогом кинувся у вікно. Собаки за ним, а ширко і собі... «Ну, гарненько, підшивать йому литки!» От вовк, як вибіг уже за село, обернувся та й крикнув сірку, котрий тільки один уже за ним гнався, бо другі собаки давно поверталися. «Постривай же ти, сірку! Я ж до тебе доїду! Ти мене підвів!» Я через тебе упився і, і, і, і зайшов до поганих твоїх хазяїв. До чого ж я, вовк, дійшов через поганця собаку? Та за що ж ти на мене по-дурному сердися? Чи я тобі не казав? — Чи я ж не говорив, щоб ти не співав? — Нічого, нічого не хочу слухати! — крикнув вовк і побіг у ліс. А Сірко пішов додому сміючись. — Думай собі, хе -хе, як проспися, хе -хе -хе. то сей прощення у мене будеш прохати. Минуло десять днів, чи, може, трохи більше, хазяйн поїхав у поле з їєю сім'єю. І тільки, що стигли од'їхати від села верстов зотри, де не візьмись той вовк. Запінившись, мов скажений, ти кинувся на сирка. Сірко дивиться, що біда. Пустився у хід. А вовк нас догони. Собака утіка, а вовк доганя. Сірко вбіг у село і думав, що вовк не посміє більше гнатися. Коли озирнувся, аж ось ось настигне. От собака дивиться біда, нікуди йдіться. Аж тут стоїть нова, недобудована зовсім хата. Сірко, недовго думаючи, скочив у хату та й з переляку прямо в піч. А вовк і собі за ним у хату. Та побачив, що Сірко сидить у печі, та й каже. А. -а, -а. Ти тут. Проклятий, Сірко. Я ж тебе тепер розірву. Розірву? Поганець, Сірко. О, -о, -о, О, дурний вовче. Подивись, яка у мене ззаду дірка. Я у неї шмигну, тоді поминай, як звали. Все ж таки я утечу від тебе. Бо я відпочив трохи. Та бреше же, сірко, що у тебе ззаду дірка. Постривай, я піду, подивлюсь, чи справді є. Поки пішов дурний вовк оглядати піч, а собака й дав дряпки із печі у вікно. Вовк же вернувся із-за печі, та й каже... А бач, брата, сірку, Хе, бреше, що є ззаду дірка. Піч, як треба. Коли гурк, аж сірка уже і раки учли. Хе -хе. Та й налякав же я його, вовк сміявся сірка. А люди бачили, як він гнався за собакою, Позбігались. Обступили хату і улолокали вовка дрючками. Собака щирко остався живим, і як уже зовсім зістарівся спокійно собі здох на подушках. Його хазяїн не викинув на вигін, як собаку. Але заховав у землю, у себе у весневому садку, під тою череснею, де кожну весну соловей співав».